Az Esztrás kettőnél. Let's open our Bibles at Ezra 2, second chapter. Esztrás a krónikák után utána, nehémiás előtt van. The book comes after Second Chronicles and the, uh, before Nehemiah. Előrevetítem, hogy 70 verses ez a fejezet, és át fogjuk ma venni. Mert kapunk egy plusz órát az úrban. 70 verses, and we will go through all. Uram, köszönjük neked azt, hogy a kegyelmedből mindig mosolyogsz ránk. Lord, thank you that by your grace you always smile at us. Köszönjük, hogy te mindig örömedetle lett bennünk. That you always delight in us. Köszönjük, Uram, hogy a Te kegyelmet csak árad, és árad ránk, és könyörülsz mindig folyamatosan mi rajtunk. Köszönjük, Uram, a végtelen kegyelmedet, és köszönjük, hogy Te vagy az, aki békességet tudsz hozni a szívünkbe, és Te vagy az, aki el tudod rendezni a veled való kapcsolatunkat, és helyre tudsz állítani minket. Thank you, Lord, that you give, your grace is eternal and you are the one who is able to bring peace into our hearts and you are the one who is able to restore our relationship. Hogy te vagy a Thank you, that you are the God of restoration. Hogy a te Thank you, Lord, that you are the one who restores those who are in misery. Te you restore those who are evil. Uram te vagy az aki helyre tudod állítani azokat akik lázadnak ellened. Mert te a helyreállítás Istana vagy. Because you are the God of restoration. Köszönjük, Uram, hogy helyreállítod és visszaállítod a mi szívünket a beled való kapcsolatban. Thank you téged Uram taníts és minket az ígéretet szerint. Please Lord és végezd ezt a helyreállítást most is. Köszönjük neked, Uram. Kettes fejezet. Ha emlékeztek, Ezsrás könyvében a legelső hullámról ír Esdrás az első hét fejezetben, akik visszatértek a babiloniai fogságból. So if you remember in the first chapter of Ezra Ezra writes about the first wave of people who returned from captivity in Babylon. Ez Ezdrás idejé megelőzően történt Zerubbabel vezette ezt a csapatot. This was before Ezra's time and uh, this uh, wave of people were led by Zerubbabel. Mis Darius akit uh, Dániel prófétán keresztül Isten megérintett. Uh, eszköz volt Isten kezében és őkülte vissza a zsidókat. Isten King vissza akarta hozni az embereket vissza akarta állítani az Ő imádatát És vissza akarta állítani a, a, azt a személyes imádatot az emberek szívében ami csak közte és egy emberi szív között lehet. He wanted to restore the personal worship between uh, the kind of personal worship only uh, man and uh, God can have. bensőséges és valódi közeli kapcsolatot akart Isten egyen az emberek szívében. He wanted to restore a close and personal intimate relationship uh, in the heart of every individual. De nem csak külön-külön, hanem azt is akarta, hogy mint egy test egyként jöjjenek Isten elé, és helyre akarta állítani ezt a közösségi imádatot is. He didn't only want to do this one, by one, but also as one uh, congregation, as a fellowship, he to this, uh, És látjuk azt, hogy a sok-sok izraeli között, akik már két évet ott éltek a babilóniai fogságban, nagyon kevesen voltak, akik válaszoltak erre a hívásra. So we see that out of many Israelites those who been living uh, in Babylon for two years only few responded to this calling. És ezt a listát fogjuk már olvasni, hogy kik azok, akik válaszoltak. So today we will read this list who are the people who responded to God. Kik és vajon miért válaszoltak, és miért döntöttek úgy, hogy esélyt adnak Istennek erre a helyreállításnak? Who were these people and why did they decide to uh, give God a chance to restore them? Az első két verset fogjuk olvasni. First two Ezek pedig a tartománynak fiai, akik feljöttek a fogjai közül, akiket Nabukka Donozor, Babilónia királya, fogva vitetett el Babilóniába, s most visszajöttek Jeruzsálembe és Júdába, kiki az ő városába. Akik jöttek, Jeruz... akik jöttek Zorobábellel, Jésuával, Nehémiással, Serájával, Rélájával, Mordokaival, Bilsánával, Mispárral, Bigvabival, Rehummal, Balnával, Izrael férfiainak száma pedig ez. Itt látjuk azt, hogy itt van az első hullám, akik jöttek, akik válaszoltak, és a rabságból visszatérnek ide, Jeruzsálembe, Júdába. Here we see the first wave of people, those who responded to God, and from the captivity they returned uh, to here to Jerusalem and Judah. Ezek az emberek nem egy kivonulás csináltak, nem ez nem ugyanaz a kivonulás, mint amikor Izrael kivonult Egyiptomból. Exodus. Amen. This was not an exodus, so these people didn't uh, exile nem tudom, hogy kell mondani. Ugyanannak az uralomnak a része maradtak. Tehát ugyanúgy a perzsiai birodalom uralma alatt maradtak. Because they remained under the, uh, government of Persia. Egyszerűen csak visszatérhettek a saját helyükre. Arra a helyre, amit Isten oda nekik. Továbbra is a tartománynak fiai voltak, ahogy az ige nevezi őket. És ez a, ez a tartomány a, a Medina városának lehetett a tartománya. And probably this province was the province of Medina. Ez egy város volt Arábiában, valószínűleg nekik fizettek nagyon kemény adókat ezek az emberek, miután visszatértek a saját földjükre. Ezek az emberek nem teljes szabadságra térhettek vissza. Továbbra is perzsa uralom alatt maradtak. So nem állíthatták helyre azt a szabad Isten által vezetett országot, politikailag is Isten által vezetett országot, mint Korábban volt. So they couldn't uh, restore the the country they used to have, the country which was led by God. Még a királyságot se tudták helyreállítani. They couldn't even restore the kingdom. Ugyanaz alatt a hatalom alatt maradtak, de helyreállíthattak valami mást. Helyreállíthatták az Istennel való kapcsolatukat. They uh, remained under the same uh, government, but one thing they could have restored was their relationship with God. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy észrevegyük, hogy Isten hív bennünket, hogy állítsuk helyre a vele való kapcsolatunkat akkor, is, hogyha nem alapítunk egy külön országot. Isten hív bennünket, és nagyon kevesen voltak, akik válaszoltak akkor. God calls us and only few people responded that time. Izrael népének fiai közül nagyon kevesen jöttek vissza. Uh, from the people of Israel, only few returned. Lehet, hogy nem tűnt ez olyan nagy vonzó lehetőségnek, hogy figyelj csak érhetsz Perzsa uralom alatt itt, ahol most vagy, már itt meg van alapozva az életed, vagy visszamehetsz a másik tartományba, ahol semmi nincs, és ugyanúgy Perzsa uralom alatt élhetsz, melyiket választod. Maybe it didn't look a very bright opportunity that you can uh, continue living under a Persian uh, government where you are right now or you can actually just leave and go on a long journey and then you can live under the same government in a on a completely different place. Sokkal nehezev volt visszamenni és a semmiből kezdenem. It was much more difficult to go back and then start over from nothing. A semmiből kellett előteremteni nem csak a megélhetést, hanem azt az adót is, amit fizetni kellett a párszabirodalomnak. Uh, starting over man that uh, they only they not they not only have to uh, build their life again and everything they don't only have nem csak az életüket kellett. So they didn't only have to build their life again, but also uh, provide to be able to pay taxes. Így van. Szóval sokkal nehezebb volt. So it was more difficult. Ezért, ezért egy nagyon nagy áldozatot kellett hozni azoknak, akik azt döntötték, hogy szeretnék azt, hogy Isten helyreállítsa a kapcsolatot. So those, és Isten közön. those who decided uh, that they wanted to restore the relationship between them and God, they had to make a huge sacrifice. Sokkal keményebb életet választottak. They chose a tougher life. Ha, ha a manapság gondolkozunk, sokszor eszembe jut az, hogy egy hívő embert uh, olyan, sok, olyan nehéz dolog megnyomorúság ér, mint amit érnek a nem hívő embereket is. A hívőt, nem hívőt egyaránt éri. Uh, many times, uh, so many uh, bad and tough things uh, are in mondja, hogy a hívő gazdára is ugyanúgy süt a nap, meg ugyanúgy esik az eső, mint a nem hívőre. But the word says that the sun shines the same way on Christian people and also on non-Christians. Emellett egy hívő embernek ugyanúgy szembe kell néznie azokkal a kihívásokkal, mint egy nem hívőnek, a házasság kihívásai, a gyereknevelés, a megélhetés, a munkahelyi dolgok. And besides all this, Christians uh, have to face the same difficulties as non Christians do. difficulties in in marriage, in raising children, in difficulties in the workplace csak a keresztényeknek még több kihívással kell szembenézni mert ott van a sátán aki ellenünk dolgozik a saját gonosz szívünk. Egy nem hívő nem sokat küzd azzal, hogy kísértés. Hát, ha akarja megcsinálja, kész neki ez nem kísértés. Uh, also have the in to this also have the difficulties of, of uh, Of Satan, Satan's work in their lives than uh, their own uh, wicked heart. Uh, Non-Christian doesn't really care much about temptations. If he, they want something, they just do it anyways. Úgy tudjuk, hogy a hívók még sokkal többet kell szembenézniük, mint a nem hívók So it seems that Christians actually have much more to face than non-Christians. Persze ott van belünk és ez egy óriási különbség. But God is there with them, and this is what makes the difference. Sokszor úgy gondolunk Istenről, hogy jó, de legalább van Isten, legalább egy ilyen kis faktor. Many times we think of God as, okay, at least I have God, at least. De Isten azt mondja, hogy de én veled vagyok, de, de én veled vagyok érted. En thengat says that, "But I am with you, I am with you." Do you understand?: A különbség az én vagyok, nem a körülmények, meg a kihívások meg a nehézségek, hanem én vagyok a különbség.: I am the one who makes the difference, not the difficulties and challenges in your life." És itt ezek az emberek, akik visszatértek, megértették ezt. So the people who returned here uh, understood this. Hogyha abban kellett volna választani, hogy most legyen egy nyugis szép, kiegyensúlyozott életem, akkor maradhattak volna Nyugodtan Babilóniába, ahogy nagyon sokan tették. Mont a 70 év alatt, az két generáció alatt már rengeteg. Tulajdonuk volt, több régészeti feljegyzés van, hogy a zsidók, akik a babiloniai területeken fogságba voltak, azok gazdag emberek voltak, és egyenértékű állampolgárok. 70 years means two generations, so from the from the tracks of history we see that those Jews living there, they were wealthy citizens. They owned many things. És azt azt kellett ot hagyniuk annyisen semmiért. So they had to leave everything for nothing. De egy dolgot csak ott Judában és Jeruzsálemben kaphattak meg, az Istennel való mélységes közelséget. In, uh, and and God, ne azt gondoljátok, hogy most Isten jelenléte meg az Istennel való kapcsolat helyhez kötött lenne. the De ezeket az embereket Isten odahívta. But these people were called to that land. És isten ott akart ígéreteket beteljesíteni. And God wanted to fulfill his promises there on that particular land. megértették készek voltak a körülményeket, a jó körülményeket otthagyni és inkább rosszokat rosszakat felvállalni Istenért. So those who understood this, they were ready to leave every good circumstances behind and uh, face every difficulty. Látjuk azt, hogy a csapatot zerubá belvezeti. So we team uh, led by Zerubbabel. könyvében arról olvasunk az utolsó versben, hogy Zerubábert mint egy pecsét választotta Isten. In the book of Haggai in the last verse we read that uh, Zerubbabel was chosen by God as a seal. Mondta, választalak pecsét pecsét God, God told him that I, cho I choose you as a seal. Ez ez egy nagyon nagy biztatás volt. This was a great encouragement for mert szüksége volt arra, hogy Isten bátorítsa, hogy tudja vezetni ezt az ember csapatot, ezt a közel 50 ezer fős, egy kicsivel több csapatot. In nem véletlenül választotta Isten pecsétgyűrűnek. gyűrűnek. It wasn't an accident that Zerubbabel was chosen as a seal by God. Ő volt az az utolsó személy, aki uh, aki mind a József felfelemenő rokonai között, mind a Mária felfelemenő rokonai között közös volt. He was the last uh, person who was the same uh, among the... Ancestry. Indian ancestry of uh, Maria and Joseph. Ő volt az, aki mind a kettő vonalba benne volt és közös volt. A Lukácsban leírt nemzetségi táblázat, a Lukács háromban leírt nemzetségi táblázat úgy tűnik, hogy Máriának a nemzetségi táblázatát követi azt a bérvonalat, amin keresztül a messiás Jézus Krisztus eljött the genealogy we see in the Gospel of Luke uh, is the genealogy of uh, Mary. Ez volt a vérvonalom, amik keresztül Jézus származott. This was the genealogy of Jesus as well. Um uh, Józsefnek a nemzetségi táblázatáról a Máté evangéliumában olvasunk. And uh, about uh, the genealogy of Joseph, reading the Gospel of Matthew. Ez pedig azért volt fontos, mert a törvényes öröklődés ezen a vonalon kerestül jötti And this was this was important because of the the legal uh, inheritance. Ez nagyon fontos, hogy Isten ezt a kettős nemzetségi táblázatot használja Észus származását tekintve. It's very important that God uses these uh, two genealogies. Uh, In the, in the case of Jesus. Ez azért nagyon fontos, mert a Jeremías 22:30-ban Isten egy ítéletet mond Konyás felett. It's very important because in Jeremiah 22:30, God says uh, God says a judgment over. Jakunája. Jakunája. Jakunásh volt az utolsó júda belikirály. És ott Isten azt mondta, hogy leszármazottja nem ülhet a Dávidi trónon. And God says there that uh, the descendant of Jeconiah cannot sit on the throne of David. Úgyhogy senki, aki származott, vér szerint nem ülhetett a Dávidi trónra. So no one who uh, whose ancestor was Jeconiah could have uh, sat on the throne of David a leszármazottja volt Zerubábel. Zerubbabel was the uh, descendant? descendant of offspring of Jeconiah. De Zerubbabelnek még egy ilyen törvényes joga is lett volna a Dávidi trónhoz, hogyha Isten nem tiltotta volna meg, de megtiltotta. So Zerubbabel could actually could have even claimed the throne uh, legally uh, unless um, If God doesn't forbid. de Maria nem jekóniáson keresztül ö, ö, származott. But Mary wasn't an offspring of Jeconia. De mégis a Dávidi vonalba tartozott. Of David. Ez nagyon fontos, mert a Messiás Dávid trónjára csak úgy ülhetett föl, hogy ha nem jekóniás leszármazottja volt vér szerint, de jog szerint pedig Mégis az ő leszármazottja kellett, hogy legyen. This is very important because uh, the only way the Messiah could have sat on the throne of David is if he is not the offspring of Jeconiah, but legally he is the offspring of David. Of David. Így van. tudom, hogy kicsit bonyolult. I know it's complicated. <laughs> Nem bonyolult. A lényeg az az, hogy Józsefen keresztül ezt a jogos vonalat kapta uh, Jézus. The point is that through Joseph, uh, Jesus had every uh, legal right. De ön nem volt versenytíla származója Józsefnak. But he wasn't an offspring of Joseph by blood. De Marián keresztül uh, mégis a vérvonal a Dávidi trónhoz kötöttem. But yet through Mary, uh, by, uh, bloodline. by bloodline, he could have sat on the throne. Uh, Ukrajnába egy kisfiú, egy 5 éves kisfiú mondta, hogy azt érti, hogy az atya Jézus édesapja, meg hogy Mária az édesanyja, de akkor kicsoda József, a keresztapja? There was this 5 years old little guy in the Ukraine and he said that I understand that um, uh, the father is the father of Jesus and Mary is the mother of Jesus, but who is Joseph, the godfather? <laughs> És a kérdés az jó nem. De, a de József nem keresztapa volt, hanem nevelőapja apja Jézusnak. So, but Joseph wasn't a Godfather, he was a stepfather. stepfather. stepfather. Oké, okay. tehát Jézus rubájt ezért választotta Isten Gyűrűnek, mert ő még mind a két vonalban közös volt. So that's why God, because, uh, És éppen ezért Zerubbabel egy jogos vezetője volt a csapatoknak, amikor visszavitte az első csapatot Babiloniából. Right És látjuk, hogy még akár politikailag is lehetett volna jogszerű vezető, de nem ez volt a célja visszatérésnek. So we see that even by politics he could have been the uh, he could have had the right to be a leader, but this was not the point. Hanem a célja az volt, hogy mindenki közelebb kerüljen Istennehhez, a visszatér. But the point was that every single person who returns could uh, get closer to God. Olvasunk arról is, hogy ott volt vele Józue. We read that uh, Joshua was with him. Mert Jézua, ő, ő, ő volt a fő pap. He was the high Szintén was a kis priest. és nagyon gyakran we also read about him a főpap, és ő volt a in és ő volt a főpap, és ő volt a high és he stands a God and a főpap, és a Sátán és a a bevádolja Isten előtt. Zachariah sees this picture uh, of uh, Joshua as a high priest as he is uh, accused by Satan before God. És Isten erre azt válaszolja, hogy nem tűzből kikapott üszöge Józsuén. So God says to this that 3-2 Zachariás <coughs> So uh, to this picture the Lord says that uh, Lord says about uh, Joshua, is this not a brand plucked from the fire? Az Úr tudta azt, hogy kicsoda jószúé, nem, Lord... nem lepte meg az, amit a Sátán mond jószúéról. The Lord knew how uh, who Joshua was, so he wasn't surprised by the things uh, Satan said about him. És azt mondta, hogy vegyétek le a szennyes ruháját és adjatok neki ünnepi öltözetet. So he said that take off the filthy garment of him and uh, give him a ünnep Give him agyes um, versége. And give him rich robes. Uh, a sátán mai nap is ugyanazt csinálja mindannyiunkkal. Satan does the same thing to us today. Uh, amikor Istend dicsőítenek és Isten előtt meg akarunk állni és Istennek szolgálni akarunk nagyon gyakran ott van és elkezd vádolni és mutogatni. When we worship God, when we stand before God and want to uh, serve Him, Satan mm, very often just stands there and starts uh, finger pointing to us. Uh, elkezd rámutatni a hibáinkra, a bűneinkre, a mocskos ruhánkra. He to point out our mistakes, sins. És sokszor csak jön és azt mondja, hogy hogy lehetsz Isten dicsőíteni, mikor ilyen gondolatok vannak a szívedben? when such in Hogyan gondolhatod azt, hogy a Szent Istennek te valóban szolgálsz, amikor így állsz előtte? Akár a gondolataidba, akár az érzéseidbe csak megpróbál vádolni, vádolni. Mert a sátán utálja azt, amikor Isten emberei közelednek Istenhez, és Istennek akarnak szolgálni. So he just uh, keeps uh... Itt you az your uh, for your feelings for your thoughts because satan hates when people hogy to the lord and just want to serve him. Az olvasjuk, előtt, állok, A korai egyház ugyanezt csinálta az apcsát 13-ban olvasunk hogy ott voltak és szolgáltak az úrnak Just like the early church we read in Acts 13 that the early church were there and they served the Lord És akkor volt az amikor a Szentlélek szólt és amikor meghallották a lélek hangját hogy Isten mit akar And this was when the Holy Spirit spoke to them and this was when they heard the voice of the Spirit and they knew what God wants from them Amikor Istennek szolgáltak As they were serving God. Ahogyan dicsőítették őt, ahogy hálát adtak neki, ahogy, ahogy benne gyönyörködtek, és elmondták neki, hogy ő méltó. As they were as, as they were nagyon sokszor ez az Istennek való szolgálat kimarad az életünkből, mert van valaki, akinek ez nagyon nem tetszik. Many times we miss out on this uh, ministry to the Lord, Lord, on serving the Lord, because there is someone who doesn't like it. Meg amikor imádkozni jövünk is, akkor is hajlamosak vagyunk a közbenjáró imádságokra hagyatkozni, és azok úgy elnyomják az időt, ahhoz képest, a mennyit az Istennek szolgálunk, háladással és dicsőítéssel. Even when we come to uh, just pray to the Lord, many times we do rely on the intercessory prayers and And this really just takes uh the way the time from uh, serving the lord Isten gényörkedik abban mikor neki szolgálunk örülenek hát ezért teremtett minket azt mondja az 1 Korintus 19 God delights in uh, when we serve to him this is what he created us for Amikor beszélgetünk vele elmondjuk hogy ő milyen to tell Gyakran a feleségemmel, amikor beszélgetünk, akkor azon veszem észre magam, hogy minden másról beszélgetek, csak uh, nem kettőnkről. Uh, uh, uh, Múlt héten el tudtunk menni egy este, sétálni, hogy együtt legyünk és kettesben legyünk. Last week we had a chance to go on a walk together, just two of us. Csak azért, hogy együtt legyünk, közösségben legyünk. Just to be together, just to have some fellowship. És uh, azon vettem észre magam, hogy már megint a valakiről beszélek, vagy a gyűlinek a dolgáról, vagy valami projektekről beszélek. And uh, suddenly I just realized that again I'm talking about someone else or the things of the church or about projects. És Megint nem arra figyelek, hogy közösségbe legyünk. And I don't focus on being, uh, in a És egyébként a fiúknak a szókincsét, azt nagyon jól leírja az Ice Age. Nem tudom, láttátok-e az Ice Age 2-t? The, the cartoon Ice Age 2 defines the vocabulary of guys pretty well. Amikor Manny meg ki a másik, Eli, a két mamut találkoznak, When the, when the mamut Igen. és akkor a, a lány mamut mondja, hogy na, hát akkor, hogy mi az, amit különlegesnek találsz bennem? So És a fiúnak az összes szókincs az, hogy csinos vagy. And all the guy mamut can say is you're pretty és akkor a lány segíteni akart. Mendet mégis mi az amit chinosnak talász bennem? So the girl meant wants to help him and she keeps asking but what is what you why do you think I'm pretty? És a fiú az teljesen azt teljesen zavarod vagy hét. Elmondtam hogy chinosnak. And the guy is just completely confused and he says that I told you already you're pretty. Ha hát, kerül belül, miért mondom ezt? Azért mert az őrelőtt is így vagyunk. And why am I saying this? It's because this is how we are before the Lord. Uram, szeretlek téged. Lord, I love you. Az Úr pedig igen? And the Lord is there waiting, yes, and why? És ez konkrétan mit jelent? What do you mean? Hát, te méltó vagy rá. Lord, you are worthy of it. Jó, igenis. Oké. Okay és sure a lányoknak lehet, hogy könnyebben megy. hogy dicsőíteni az urat, hogy elmondani, hogy ő kicsoda és mit jelent nekem és hogy mennyire szeret és hogy a szeretete milyen nagy. tell him who he is and what he means to us and how great his love is azt hiszem, hogy Isten többek között a nyelveken szólás ajándékát azért adja, mert nem bírjuk neki elmondani, mert korlátoltak vagyunk. De ő vár minket, hogy szolgáljunk neki, hogy vele legyünk. But He is waiting on us that we would serve towards Him, we would be with Him. És a sátán ez gyűlöli, hogyha ezt valaki csinálja. And Satan hates when we are doing this. És, odáll és elkezd kárhoztatni, hogy most mit beszélsz arról, hogy szereted az Urat. So he just stands there and he starts to accuse us and and mi beszélsz arról, hogy szereted az Urat. How can you say you love the Lord? hogy bármi más kárhoztatása megpróbál távol tartani. Or with any other condemnation. He tries to keep Mert tudja, hogy amikor ezt csináljuk, akkor halljuk Isten hangját. Because he Akkor halljuk a Szent Lélek hangját, ahogy vezet, ahogy indít, ahogy megerősít minket. Then we hear the voice of the Holy Spirit, uh, leading us, us, us. És itt azt mondta az Úr, hogy sátán az Úr dorgáljon meg téged. So the Lord said here that uh, Satan made the Lord rebuke you. És azt mondja, hogy én veszem le róla a szennyes ruhát. And he says that I will be the one who takes the filthy garment off him. Ahogy a konyhát törölgettem a múlt héten, felmutattam mindenkinek. Ilyen a igazságunk isten előtt, azt mondja az Éjszakájás. As I was busting uh, the kitchen last week, I showed the kitchen table and Just reminded me of what Isaiah said that this is uh, how, this is our righteousness before the Lord. Kosos ronny ennyi ami legjobb amit adni tudunk Isten elő. All filth direct this is our best we can give to God. Számnyire Isten hogy tudom ezért én majd leveszem ezt a szennyes ruhátrólad. And God knows I know therefore I will take off this filthy rag. Nem foglak pucsíra hagyni hogy szégyen But I won't leave you naked, so you would be ashamed. Nem csak, akar, nem csak azt akarja az Úr elvenni, hogy na elveszem a bűneidet, és hogy ne legyél megterhelve, jól van, most már akkor én meghaltam helyette. Nem csak ennyit akar Istán. But the Lord doesn't only want to take our sins and burdens away, saying that that's all right, I died for you already. This is not not only what the Lord wants. Hanem akarok neked adni ünnepi ruhákat but he wants to give you rich robe. Fel he wants to dress you és up. És azt mondja, hogy egy új süveget kapott a Kettő tudjuk hogy a süvegen rajta volt egy arany táblán az hogy az Úrnak szentelt az úré. So he even says that uh, he put a clean turban on his head in Exodus In Exodus we read that on the, on the turban uh, it was written that you are holy belongs to the Lord set aside for the Lord, set aside for the Lord. Uh, Isten az ő szentségét nekünk akarja adni nem csak a bűneinket akarja elvenni God doesn't only want to take our sins away but he wants to give us his holiness akar egy életet a a azt a gyönyörű életet amit He wants to give us an abundant life the beauty of holiness the beauty of the life Jesus had és Josué is megkapta. És mi is megkapjuk. Aki Isten elén és azt mondja, hogy Uram, itt vagyok előtted, te látod a szennyeimet, Te tudod elvenni, te tudsz megtisztítani és tudsz felöltözni azzal a felöltöztetni ezzel a bővölködő gyönyörű élettel, ami csak neked van. When we enter in the presence of God and we say that, Lord, I'm here uh, Please take away my sins, and you are the only one who can uh, take uh, off my filthy rag and give a, give me a rad. És itt vagyok, és neked akarok szolgálni, és akarom hallani a hangodat, ahogy megerősítess, hogy vezetsz, hogy bátorítassz, hogy helyreállítasz. And I'm here, and I want to serve you, and I want to hear your voice as you lead me, as you restore me, as you uh, encourage me. Egyet megtapasztalt főpap, meyzerúbá belelé, és viszi vissza az embereket. Ez a főpap nem csak betüket tudott olvasni ezeknek az embereknek, hanem tudta, hogy miről van szó, és Isten átvitte azon őt, amit akarta, hogy ő átvigyen másokat, amin keresztül akarta, hogy másokat átvigyen. So this high priest couldn't actually read the words out for people, but uh, he was someone who already experienced the things God wanted to take the other people through. If you go back to the book of Israel, we see that besides the leaders, the people are listed uh, by the... Um, head of family, by the heads of egész a 35-ös versik csak sorolja, hogy kik hányan. És ez nagyon fontos dolog, mert látjuk, hogy Izrael nem csak úgy visszament, mint egy csőcselék, hanem családba szervezetten nemzetségekre osztva vonultak. This is very important to see because we see that Israel didn't only just uh, uh hasn't only just left as a flock but they were organized and by every nation they went back. A 36-os a papokról olvasunk. From verse 36 we read about the priests. As a somorulista. This is a sad list. Natit a, a papok listáján a 36 a 39-es versig, mindössze négy családot, négy ö, ö, csoportról olvasunk. Az egy krónika 24-ben Dávid 24 ilyen papi csapatot állított össze, illetve különítette In First Chronicles 24, David actually uh, set apart 24 such families. És csak négyen jöttek vissza 24-ből. And out of 24, only four decided to come back. Ez egy szomorú dolog, hogy hogy a papoknak volt a legkevésbé fontos az, hogy az Isten való közösségük helyreálljon. This is very sad that actually the priests were those who Uh, didn't consider important to restore their relationship with the Lord. És nekik volt a legkevésbé fontos az, hogy az emberek szívébe helyreálljon az Istennel való bensőséges szolgálat. They were they were those who cared less about uh, restoring this intimate uh, ministry and the relationship in the heart of people. Aztán 40-es versetől olvasunk a lévitákról, az különböző tisztségekként felsorolva a 42-es verség. Then from uh, verse 40 to 42 we read about the Levites. a számokat olvassuk, még szomorúbb dolgot látunk. And as we read the, number, the numbers here, uh, the picture gets even more sad. A csak egy nagyon nagyon pici százalékat ért vissza. Only very uh, few percent of the Levites returned. A papok tízszer többen jöttek vissza, mint a lévitek. Korábban ez az arány pont fordítva volt. A négymózes háromban olvashatunk arról, hogy Isten hogyan különítette a lévi törzset magának az egy szülöttekért. Vagy az, az első szülöttekért. In numbers. In Numbers uh, chapter three, we read. hogy Isten a a törzset elkülönítette saját maga számára, we, az első szülöttekért, akiket élve hagyott a kivonulás alá. Uh, uh, És olvashatunk arról, hogy a, ezen belül az Áron családját papi családként különítette el Isten. And we also read that the family of Aaron was set apart as a, a family of priests. És a papságnak volt a feladata az, hogy az Isten imádatot vezesse, illetve a zádozatokat bemutassa. So the job of the uh, priests uh, was to lead the worship of God and also to perform all the sacrifices. Ha négy mózás 3 4 olvasunk a Léviták feladatairól. In uh... Numbers, Numbers. Three In Numbers, uh, chapter 3 and 4, we read about the job of the Levites. És főleg az volt a léviták feladata, hogy fenntartsák az imádatnak a helyét. Uh, the job of Levites uh, was to maintain the place of worship. Hogy vigyék a sártat, a talpát, a rudakat, a vásznat, a, a benne használatos dolgokat, tehát előkészítsék azt a helyet, ahol lehet imádni Istent. Carry the um, tents, the bases, the stands, and everything uh, connected to worship. Tehát ez volt a fő feladatuk, hogy legyen kész a hely arra, hogy az emberek tudjanak jönni Istent imádni. So the main job was uh, to have the place ready, so people can come and worship God. Ma napjaig ezt a gonnokur feladattal. This is what the janitor does. Az, azért azt így, mert a Ukrajnában az egyik kedves szakácsnéni így hívta Endrét, hogy Gonnokúr. We A másik nagy feladata a Lévitáknak a négy Mózes 1-ben és az 1 Kronika 23-ban, az hogy előkészítették az áldozatokat. The other uh, job of the Levites uh, was to prepare the sacrifices. We see this in Numbers and also in Second Chronicles. Ja, ez is megint segítették, hogy az imádót zökkenőmentesen nehessen. This also uh, was uh, so to enable worship go smoothly. És a lévitáknak még volt egy nagyon fontos feladata, az 1 Krónika 15-ben olvassuk, ez pedig az, hogy a dicsőítést vezették. And the other very important job of the Levites uh, was, as we read in 1 Chronicles uh, 15, is to lead worship. Hogy uh, lehetőleg egyszer egy hangnembe énekeljenek az emberek. So people would sing uh, at the same time with one voice, ez one is, pitch. Ez is nagyon fontos része volt, hogy előkészítsék az Istenülmádantól. This was also a very important part of uh, preparing the worship of Lord ezeknek az embereknek a többsége nagyon jól érezte magát Babilonban, nagyszerű életet tudtak ott megalapozni maguknak, és ezért ott maradtak. Több volt a pap, aki az oltáron hozta az áldozatokat, mint az, aki előkészítené azt more nagyon szomorú látni hogy ilyen kevesen jöttek vissza hogy pont ők nem jöttek vissza that, uh, az 58-as versben olvasunk egy különleges csapatról azokról akik a lévitákat szolgálták a lévita szolgák vagy In verse 58, we read about a very special group: those who the Levites. Ezek voltak a Levita szolgák, akik a Gibeonitáknak a leszármazottjai voltak. Talán emlékeztek, hogy a Gibeoniták egy nagy hazugsággal átverték az Izraelieket, amikor kánaán elfoglalták, és ezért megengedték, hogy akkor szolgák maradhassanak. Úgy, szóval. were These were the uh, servants, um, these servants were the uh, offspring of the Gideonites. Gideonites. Gideonites. Ők voltak az, akik egy hazugsággal átverték az izraelieket, amikor Kánályt elfogálták. Those were the ones who uh, tricked, with a lie tricked Israel when the Israelites uh, conquered Canaan. Lehet emlékeztek, ez a penészes kenyeret tettek a tarisznyájukba, meg ilyesmit. They were the ones who maybe you remember they put the the bread. moldy bread into their uh, És a nem, ide vagyunk, minket nem kell And uh, they said that we have come from a very far land we don't live here so you don't have to kill us we mm -hmm. a a Érdekes, hogy közülük voltak olyanok, akik vissza akartak jönni. It's interesting that among those people there were actually quite a few who wanted to return. Akik akarták látni azt, hogy az Isten imádott helyre áll az emberi szívekben. Egyéni és közösségi szinten is. They wanted to see the worship of God to be restored on a personal and also on a uh, congregation level. Az 59-től 63-as versekig olvasunk arról, hogy voltak olyan emberek, akik nem tudták bizonyítani a lévita származásukat. From verses 59 to 60 we read that actually there were people who couldn't, uh, prove, their, uh, couldn't prove that they were Levites. És uh, nekem nagyon tetszik az, hogy az emberek nagyon komolyan vették a törvényt, és azt mondták, hogy emiatt akkor ők nem lehetnek papok. I really like that people actually took the law seriously and they said that uh, for this reason they cannot be priests. Ez em azt értCsik, mert Isten megmondja, hogy aki benne van az életkönyvbe, akinek a neve fel van jegyezve az életkönyvbe, az rendbe van. Az nehet a mennybe, ott fog lakozni, ott fog élni Istennel örökré. I like this because God says that if your name is written in the book of life, then then you are okay, you can uh, come and live with me. De hogyha nincs benne, nem tudod bizonyítani, hogy odatartozol, akkor nem fogsz tudni bemenni. But if your name is not uh, written in the book and you cannot prove that you belong there, then you cannot enter. Krisztus áldozati vérén keresztül lehetsz beírva a könyvbe. Your name can be put into this book through the sacrificial blood of Christ. Vagy maradhat meg a nevedbe a könyvben, ahogy jobban tetszik. Or can remain in this book. De itt az emberek nem azt mondták, hogy jó kész vége akkor sose lehettek papok, ha nem tudjátok bizonyítani. But people here didn't say that okay, that's it. if you cannot prove it you can never be a priest. nem azt mondták, hogy vizsgáljuk meg, ezt mondták. But uh, they said that let's investigate it. Kérdezzük meg az Urat. Let's ask the Lord. Én a múlt héten majdnem farra bírtam mászni, mikor valaki atról büszkélkedett, hogy ő kritikus. Hogy valaki azt mondta magáról, hogy kritikus, ez nagyjából megőrítte. told me that uh, he's a critical person, so it just drove me crazy. És büszke volt arra, hogy már 25 éve kritizál, és hogy ő milyen jó kritikus. So this person actually was proud of uh, criticizing for 25 years now. Ez egy and jó elhívás, nem? This is a really great calling, De isn't it? it? Kell hogy kritikusan gondolkodjunk. Tehát ez, az but, úr hív minket arra. But I have to admit, we do have to have a critical thinking. Na, de ez az ember, egyszerűen azért, mert ő állítólag 25 éve jó kritikus, hallott valamit, és minden megvizsgálás nélkül eldöntötte, hogy melyik kategóriába esik. But this person I talked to, just because he's been uh, criticizing everything for 25 years, as soon as he just heard something, Uh, without uh, any investigation, he would just make a decision right there. Azt sem tudta, miről van szó. He, he Tudom, hogy nehéz elmegérteni így általánosságba, de nem tudta, hogy miről van szó. He had no clue what this thing was about. Egy kérdés nem tett föl. He didn't ask one question. És nem járt utána semminek. He didn't look after or after De things. csak azért, mert ennek a valaminek a neve C betűvel kezdődött, biztos, hogy abba a kategóriába esik gondolta. De ezek nagyon büszke arra a egy János négyre, hogy mindent megvizsgáljatok, ami jó, ezt megtartsátok. Ezt Mindenkinek elmondja. He was very proud of uh, 1 John 4 when the Bible says that you have to uh, search out everything. Na ezt mindenkinek mondta, csak úgy nézett ki, hogy nekik nem kell megtartani, mert ugye neki a kritika ajánlók adatot. So he was happy to share this with everyone else, but it seemed that he's the only one who doesn't have to keep this. I'm over it now. <laughs> he only harms himself with this thinking. And to the people he actually condemns with it. Everyone should stand in the grace of God. Ezek az emberek voltak hajlandók, azt mondani, hogy keressük Istent, kérdezzük meg Istent. Kell, hogy a mi hozzáállásunk is ez legyen, hogy kérdezzük meg az Urat. This nem is, csuklóból azt mondani, hogy ez nem az, nem. El tudjátok képzelni, hogy az a cél, hogy helyreálljon az Isten igazi imádat az emberi szívekbe, és valaki nem vizsgálná meg, nem hozná Isten elé a dolgokat. Összeférhetetlen. Az úr adja nekünk, hogy hogy nekünk, hogy keressük azt, hogy Isten helyreállítsa az imádatát a mi szívünkbe, a közösségünkbe, az egész város életébe, hogy egy ilyen hozzáállásunk legyen. A 64-től 67-es versekig egy összesítést találunk, hogy 64-es vers mind az egész gyülekezet együtt 42.360-an voltak. So from verse 64 to 69, we see a summary of, of everything, that the whole assembly together was 42.360. Sokan hátra maradtak, csak kevesen jöttek. Many were left behind, only few came. A murassú táblákat 1873-ba fedezték fel. The murassú... Tables, tablets were discovered in. a 1873. És ott konkrétan hitelek vannak feljegyezve, hogy ez a murasú család hiteleket adott zsidó embereknek. And on these tablets they found actually loans recorded that this family. This, particular family gave such this Ez is csak egy írásos bizonyíték egy meglévő bizonyíték annak, hogy nagyon jól éltek a zsidók Babilóniában. This also uh, well Josephus azt írta az írásában, hogy sokan azért maradtak Babilonban, mert nem voltak hajlandók otthagyni az ottani tulajdonaikat. Nem jelenti azt, hogy Babilóniában egyáltalán nem volt semmiféle isteni málad. It könyvében a 8 fejezet első versében olvasunk arról, hogy e, Judából való emberek összegyűltek Ezékiel házánál. Because in Ezekiel we read that uh, people from Judah gathered together in the house of Ezekiel. Arra olvasunk, hogy nagyon-nag hangsúlyt fektettek a tisztaságra, az imácságra és a böjtölésre és a szombat megtartására. And he had a great emphasis on purity, on fasting, on uh, praying and on keeping Sabbath. És valószínűleg, hogy a zsinagógák ott kezdtek kialakulni Babiloniában. And probably this is where the first synagogues started to um, Were De A Talmud a következő írja, a Talmud a zsidóknak egyik szent írása. Azt mondja, hogy csak a Talmud tért ezt. a búza az egyik Babilóniában. az uh, a Elég jó hozzáállásuk volt, nem. Az, hogy csak a pej érdekli vissza, csak But a az Istennel való kapcsolat. What a great approach. Only the chef went back. in és egy kis területen akarták az urat keresni. But these people returned and, uh, on a very small uh, in a very small location they wanted to seek the Lord. A 68-asztól 69-es verseki arról olvasunk, hogy a családfők önkényesen adakoztak. 69-es vers tehetségük szerint adtak az építés költségeire. In verse 68 and 69 we read that, uh, the heads of the, fa the families nem csak vállalták a megélhetés bizonytalanságát, az adófizetés bizonytalanságát, taxes, hanem még önkényesen adtak is, also, uh, hanem elkezdtek adakozni és akarták, hogy haladjon az építkezés, haladjon Isten munkája. They started to give tithes and they wanted that uh, the building of the house of God would uh, actually uh, improve and develop. Csárroliul tisztájuk, hogy hogy maximálisan áldozatot hoztak. And we also read that um, they offered sacrifices to a higher level. Amit kor Pál a 2 Korintus 8:9-ben írt az adakozásról, minden bizonnyal a fejébe ott volt ez a hozzáállás. I'm sure uh, Paul had the same approach when he wrote about uh, offerings in uh, 2 Corinthians 8 and 9. Az otisa a képességükhez képessőt képességüket meghaladóan önkéntesen adtak az emberek. Even there uh, according to their ability and what's more exceeding their ability people gave. So 70-es évben pedig arról olvasunk hogy a léviták szolgái városokba mentek visszamentek a léviták a városaikban. Azt verse hogy így egész Izrael a maga városaiban volt. We read that all Israel dwelt in their own Ez azt jelenti, hogy még az az 50 000 ember se Jeruzsálembe ment, hanem mindenki visszament a saját városába. Úgyhogy nagyon nagyon kevesen voltak Jeruzsálemben. So there were only few in Ez egy nagyon alázatos kezdet a helyreállításban. This is a very humble beginning of restoration. De Isten az ilyen pici dolgokkal kezdi a nagy dolgokkal. Alázatos hozzáállás, alázatos kezdet az ahol Isten el tud kezdeni munkálkodni. A humble approach, a humble beginning is, uh, is something God can start to work with. És Isten elkezdte, és be is fejezte ezt a munkát. És, és még most is végzi. Is, uh, most, hogyha megnézed Jeruzsálemet, akkor ott ott van élet. If you look at Jerusalem now, there is life there. És tudjuk, hogy az Úrnak még sokkal nagyobb tervei vannak Jeruzsálemmel, mint most. And we know that the Lord has even greater plans with Jerusalem than it is now. Az egyik csütörtöki napon uh, Dobai jó volt, kint uh, Izraelbe több mint egy hónapot hozott fényképeket. On one Thursday, uh, someone uh, who went to uh, he went to Jerusalem pictures, uh, Sanya tudja, hogy kire gondol igen, és. Um, ami számomra a legmeglepőbb volt, az azok a képek, amik a Holtenger partjáról készültek. And the, the most korábban a Holtenger-tenger, a Holtenger partja, az ugyanúgy nézett ki, ilyen Sivatagos, száraz semmi nem volt. Uh, earlier the shores of the dead sea looked like a desert there was nothing there. De most mostanában az elmúlt két-három évben édesvízi források kezdtek el fakadni a tengerpart mentén. But in the past uh, few years um, sweet water fresh uh, water springs started to come up és on the shores of the dead sea. <laughs> annak hatására elkezdett csomó zöld vegetáció kinőni. És ez azért izgalmas, mert Isten megígérte azt, hogy hogy, hogy megédesíti azt a vizet. This Ez olyan izgalmas dolog, hogy most már elkezdődött ez a folyamat, már lehet látni. And it's so exciting that this process actually began and uh, it's visible now. Sőt, a a hol tenger alján, tebent a víz alatt is édesvízi források vannak, amik fe, befa, belefakadnak a tengerben. What's more, uh, in the bottom of the Dead Sea there are uh, fresh water springs and these just flow into the uh, Dead Sea's water. Ja, tudjátok képzelnéd, hogy visszamentek Jeruzsálembe 1-2000-rem. Can you imagine that a few thousands of minden lepusztulva, templom lepusztulva minden everything is destroyed, the temple is destroyed. micsoda hit micsoda bizalom kellett ezeknek az embereknek hogy itt Isten újra fog teremteni valamit és Isten a helyreállítás Istene de a helyreállítást akkor végzi, hogyha ott a bizalom a szívedben God is the God of restoration, but He only restores if you have the trust in your heart. és Isten megtaláljuk. And God will do it. Izabella bárhova megyünk, észreveszi a pici pangokat. Ezt már megtanultam, mert Izabella mindig észreveszi. És Mondtam is neki, hogy Jézus neki teremtette a pitypangokat, hogy örömet hozzon a szívében. És olyan aranyos volt, mert megkérdezte, hogy a gonoszoknak nem teremtette, A gonoszoknak nem And teremtette. And she, she was so hogy de nekik is csak ők nem látják. So I told her that uh, yes, they were created for them as well, but uh, evil people don't see it. Mert nem néznek oda. Because they don't look, she asked. De igen, oda néznek, de nem látják. Yes, they look, but they don't see it. Isten helyreállító munkája és kegyelme ugye hogy mi ott van, de csak akkor ér valamit, hogyha látod. Benned akkor végez nagy munkát, nagy helyreállítást, hogyha látod. It only works in you if you see it. Ezek az emberek látták. These saw it. Atyám, köszönjük neked azt, hogy szeret bennünket, Lord, thank you, that you love us. És köszönjük azt, hogy bízhatunk benned. Thank you, that we can trust in you. Tudhatjuk, Uram, azt, hogy te a helyreállítás is vagy, mert megmutatod magad így, nem csak az igében, hanem az életünkben is. You De unam még ha félreértenénk is téged az életünkben az igéd ott van, ami megmutatja a nagy kegyelmedet. But, Lord, even if we would misunderstand you uh, in our lives, your word is there, and your word shows us your grace. Köszönjük neked, Drága hogy szeretsz minket, és köszönjük, hogy szószólóként ott vagy az Atya előtt, és nem engedett, hogy bármi ítélet vagy károsztatás jogosan elhangozzék fölöttünk. Thank you, Lord, that you love us and, and you are there with the Father, and you don't uh, let us to be condemned or judged. Köszönjük uram, hogy te azt tudod mondani, hogy én már az összes ítéletet átvettem róla. Köszönjük uram, hogy meghaltál értünk és minden jogosítéletet átvetted. Thank Hogy levetted rólunk a szennyes ruhát. That you took the off us. és még ennél sokkal többet tettél, uram, mert egy bővölködő életet adtál ránk és felruháztál minket. life and you gave us rich robe. Köszönjük uram, hogy elkülönítesz magad számára minket. Thank you, Lord, that you set us for you. Drága Jézus kérünk állíts helyre, a neked való szolgálatot, ami szívünkben egyenként is és közösségként is. Dear Jesus, we pray that you would restore the ministry towards you in our hearts, um, on a personal and also on a congregational level. Kényünk tegyed vonj magadhoz, készel minket. We pray that you would draw us close to you. És kérünk, Uram, hogy bontakoztasd ki a tervedet erre a városra. And we pray that you would unfold your plans for this city. Kényünk tegyed, hogy vonj be embereket a jelenlétédben. And just draw people into your presence. Kérünk Téged, áraszt ki a szellemedet, és győzz meg bűn, igazság és ítélet tekintetében. És kérünk Téged, Uram, hogy bennünket is töltsd be a el, hogy lehessünk tanúk Te ebben a városban és uh, kérünk, Uram, hogy használj, és munkálkodj. Köszönjük neked, Jézus. Köszönjük Jézus. Köszönjük